28. Az áldozati kamrában A ragadozó végig száguldott az oszlopokkal szegélyezett sötét folyosón. Lex alig bírta nyomában maradni. Az emberek között kiváló sportembernek, kifejezetten edzettnek és erősnek számított, ám sebb mellett gyereknek érezte magát. A vadász legalább kétszer akkorákat lépett, mint ő, és a jelek szerint a levegővétel sem jelentett gondot a számára. Lex úgy érezte, megsül a vastag ruhák, a nehéz kitinvértek alatt. Sebb helyes, harminc lépéssel előzte meg a nőt. Az egyik kereszteződésnél megállt. Úgy viselkedett, mintha nem tudná eldönteni, merre menjenek tovább. A tétovázás nem tartott sokáig, a jobb oldali folyosót választotta. Nem, nem, nem arra! kiáltott fel Lex. Balra! A ragadozó megfordult, és a baloldali folyosón világító lámpára nézett, amit legszagyott néhány órával korábban. A nő felismerte a helyet, ez volt az a folyosó, amely ahhoz az áldozati kamrához vezetett, ahol Tomaszt, Adele Russzót és néhány archeológust hagytak. Erre van a kiárat! Gyere! Egy pillanatig úgy tűnt, sebb helyes nem követi a nőt. De aztán mégis megfordult, elrohant Lex mellett, és ismét az ére állt. Egy kicsit lassabban, ha lehet! zihálta Alex. Nem szeretnék lemaradni! meglepetten nyugtázta, hogy sebb helyes lelassít. A ragadozó visszavett az iramból, és úgy futott tovább, hogy a nő lépést tarthasson vele. Egymás mellett haladtak. Úgy látszott, a vadász kezdi magával egyenrangúnak tartani a nőt. Lex nem tudta eldönteni, hogyan reagáljon erre. Egy fekete ajtónyílás ásítozott előttük, amelynek mindkét oldalán két-két lámpa világított. – Az áldozati kamra – mondta Lex. Lelassítottak és óvatosan léptek be a kör alakú helyiségbe. A padlón egy véres pisztoly hevert. Lex felismerte Adelerusso Dizert ígliét. Felemelte a földről a fegyvert, Ellenőrizte a tárat, amelyben csupán egyetlen gólyó maradt. Különös, kísérteties hang meg Lex fülét. Sebb is felfigyelt rá. Lex fülelni kezdett, és végül nagy nehezen megismerte a hangot. – Lex! – Sebastian! A nő a kőtömbök és a múmiák mögé ugrott. Az egyik mellékfülkében néhány félelmetes szobrot fedezett fel. Nem emlékezett rá, hogy látta volna ezeket, amikor legutóbb benézett ide. Lex, segíts! A nő az övére akasztotta a buzogányt és előkapott egyet a rovar pengetaréjai közül. Lassan közelebb lépett a furcsa szobrokhoz. Fegyverét kiszenlétben tartva, a szemét erőltetve vizsgálta át a fülkét, a borzalmas domborművet, amely egy hengeres testű, emberfejű, mítikus szörnyre emlékeztetett. Lex, könyörgöm! Lex csak ekkor döbbent rá az igazságra. Nem szobor, nem dombor mű volt előtte, hanem egy groteszk élőkép. A mítikus szörny valójában ember volt, méghozzá Sebastian de Rosa. Az archeológus testét körbevette a rovargubó, a karjait és a lábait valamilyen kemény anyag tette mozgásképtelenné. Előtte egy üres, húshéjú tojás állt a padlón, ami mellett egy merev arcmászó hevert. A rákszerű szörnyeteg nem mozdult, lábait a mennyezet felé nyújtva mereven feküdt. Szentisten! Szebasztián! A férfi megpróbált elmosolyodni, de csak egy torzvicsorításra futotta az erejéből. Megszólalt, kínlódva ejtette ki a szavakat. Kapkodva lélegzett. Hirtelen felhördült és köhögni kezdett. A szájából véres hab budjant elő. Lex, én... Tarts ki, kiszabadítalak. Lex tépni, szaggatni kezdte a gubót, de hiába erőlködött. Az anyag olyan kemény volt, akár a márvány. A nő leakasztott az övéről egy acélcöveket, azzal esett neki a gubónak. Néhány szilánkot sikerült lepattintania, de a szövek elgörbült a kezében. – Ne! – liegte Sebastian. – Túl késő. Meg kell állítanod ezeket a lényeket. Sebastian öklendezni kezdett. A nyakán kidagadtak az izmok, a feje egyik oldalról a másikra rándult. Eltátott szájából és az orrából sűrű sötét vércsorgott. – Lex, nem juthatnak fel a felszínre! – ezek! felnyögött. A ragadozó a nő mögé lépett. Szenttelenül végigmérte a haldokló embert, és lex vállára tette a kezét. A nő lerázta magáról a hatalmas kezet, és ismét ütni, kaparni kezdte a gubót. Ne félj, Sebastian, kiszabadítalak! sephelyes megfogta lex vállát. Ez a mozdulat már nem volt olyan szelíd, mint az előző. Elhúzta a gubó közeléből. Ereszel, üvöltött Lex könnyes szemmel. Segítenünk kell rajta! Addig a pillanatig sikerült uralkodnia magám, ám most egyszerre szétáradtak benne az érzések, az indulatok. Végignézte Max Stafford és Charles Wieland halálát, látta, hogyan pusztulnak el a többiek, és elhatározta, nem hagyja, hogy Sebastian is erre a sorsra jusson. Nem nézem végig tétlenül. Nem, soha. Sepphelyes azonban nem eresztette. Engedj már el! Felmegyünk a felszínre! A ragadozó ismét lejátszotta a nő szavait. Eressz! Őj meg! Könyörgött Sebastian. Végezz velem! Összerándult a teste. A szívetáján megfeszült a bőr, egy apró dudor jelent meg alatta. Lex felsikoltott. Sebastian melkasában nőni kezdett a dudor. A bőr egyre feszesebb lett, majd megrepett, a sebből vérfröccsend, Sebastián az ég felé fordította a tekintetét, és artikulálatlan hangon felüvöltött. – Ne haragudj! – motyogta Lex. Felemelte a pisztolyt, és fejbe lőtte sebastian -t. Lex lehajtotta a fejét. A ragadozó türelmesen állt mellette, a halott embert figyelte. Várt. Hirtelen egy élőlény feje jelent meg, a Sebastian Melkasán tátongó, véres kráterre hasonlító sebben. A fej mellett előbukkant két kéz is. Az újszülött rovar lendületet vett és irányába vetette magát. A ragadozó könnyedén elkapta, a markában szorította, felemelte és alaposan megvizsgálta. Az apró lény visítva ficánkolt, a fejét sepphelyes arca felé nyújtogatta, a jelek szerint bele akart harapni. A ragadozó az ujjai közé fogta az újszülött lény és olyan könnyedén, mintha csak egy gyufaszál lenne, ketté törte a gerincét. A királynő kamrájában a piramis minden zugából előjöttek a rovarok. Egyesével, párosával, kisebb-nagyobb csoportokban érkeztek, mintha egy olajfekete áradat. Egy sötét rögökből álló földcsúszomlás lenne. A falka végig száguldott a folyosókon, átjutott a vastag falak közötti szűk nyílásokon, a lények sziszegve, cserregve, hörögve, a királynő hívására ösztönösen válaszolva, akadályt nem ismerve rohantak a közös célirányába. Az eleven szökőár bezúdult a királynő csarnokába, és a ködös, fagyos folyadékkal teli medence köré gyűlt. Jöttek, egyre csak jöttek, megtöltötték a termet, sziszegve és rikoltozva hadonáztak, és toporzékoltak. A királynő felmordult, az alatvalók alázatosan lehajtották szemnélküli, hosszukás fejüket, és valamennyien úrnőjük felé fordultak. A csillogó, kitines testekből álló áradat lecsillapodott, a rovarok egymáshoz tapadtak, a fejük úgy hullámzott, mint egy békés, olajtó felszíne. A királynő megrázta láncait, és egy olyan éles, panaszos hangot adott ki magából, ami alattvalóit azonnal cselekvésre ösztönözte. A villogó fogakkal, hosszú karmokkal, penge éles tarajakkal felfegyverzett horda tagjai egyszerre mozdultak, egyszerre indították meg a támadást. Átugrottak a medence fölött, és tépni, harapni, szaggatni kezdték, a királynő testéhez csatlakozó csöveket, kábeleket, láncokat és magát az utódgyártásra kényszerített fogói ősanyát is. Néhányan belezuhantak a medencébe, néhányat agyon tapostak a társaik, de az elhullottak helyébe újak érkeztek. A szörnyek ellepték a falakat, a láncokat, a királynő testét. Voltak, akik alulról kúztak fel a tarajkoronás szörnyanyára, mások fentről a mennyezet irányából támadták. Harapták, karmolták, tépték, ahol érték. Több száz, több ezer sebet ejtettek rajta, és amikor elérték a fejét, rettenetes ákapcsukkal, szétroppantották a koronát, leszaggatták a tarajakat, savgezírek törtek elő a hatalmas bestia testéből, s ez a szent folyadék még a pusztításra ösztönözte az agyatlan alatvalókat. A korona egy részével a rögzítő horog is leszakadt a királynő fejéről. A fej szabaddá vált, a gigantikus álkapcsok könnyedén végezhettek volna a feketén nyüsgő támadókkal, ám az ősanya nem is próbált védekezni. Karjait széttárva, fejét magasra tartva állt, a testtartásával is arra biztatta gyermekeit, hogy zamálják fel a húsát, igyák meg a vérét, folytassák az ősanyagyalázás istenkáromló orgiáját. A királynő több tucat sebből vérzett, maróhatású testnedvének csepjei mindent beborítottak. Hirtelen szikra eső támadt, és olvadozni kezdtek a törzsét leszorító pántok, mechanikus szerkezetek. A láncok megcsavarodtak, deformálódtak, a kábelek és a vezetékek szétmállódtak. A királynő diadalmasan megrántotta a jobb karján lévő láncot, a heves mozdulattal a medencébe söpörte néhány gyermekét. A többi rovar megriadt, életét féltve hátrébb ugrott, felkapaszkodott a falakra, a fentről lelógó láncok maradványaira, úgy menekültek anyjuk közeléből, mint a patkányok a süllyedő hajóról. Amikor mindkét karja kiszabadult, a királynő széttépte a törzsét leszorító, félig megolvat hevedereket. Ekkor már a lába is szabad volt, csak a farkát és a tojócsövét rögzítették szilárdan a békjók. A hatalmas test megremegett, a fej hátralendült. Az agyarak rácsattantak a pántokra, csent. A királynő kiszabadította a farkát is. Ezután megfeszítette a testét, és határozottan előre lépett. Abban a pillanatban, amikor leszakította magáról a tojócsövét, olyan iszonyatos üvöltést hallatott, amibe beleremegtek a kőfalak. A bestiák ősanyja leugrott az emelvényről. A végtagjain maradt darabok minden mozdulatára megcsörrentek. A szörny dühösen, diadalittasan a magasba emelte karjait, és egy rettenetes ordítással a világ tudomására hozta, hogy elindult, bosszutál mindenen és mindenkin, aki az őtért megaláztatásért, a fájdalomért, a tojásai elpusztításáért felelnek. Az áldozati kamrában A királynő vérfagyasztó üvöltése végig zengett a piramison. – Mi volt ez? – kérdezte Lex. Sepphelyesre nézett, és valami olyasmit látott, amit elképzelni sem tudott. Egy rémült ragadozót. Ennyire rossz a helyzet? Sepphelyes megérintette a nőkarját és újra elismételte a lex hallott szavakat. Együtt maradunk. Felmegyünk a felszínre. Lex megrázta a fejét. Nem hagyhatjuk, hogy ezek a dögök elárasszák a világot. Sepphelyes, mintha megértette volna a szavak jelentését, lecsatolt a csuklójáról egy tárgyat. A kristályos felületen legszámára idegen karakterek világítottak. Sepphelyes megérintett néhány gombot, az apró monitoron új szimbólumok jelentek meg. A vadász legszórra aládukta az eszközt, és úgy billentette félre a fejét, mintha azt kérdezné. Érted már? Nem, nem értem. A ragadozó a pánt mutatott, majd feltartotta ökölbe szorított kezét, és hirtelen kinyújtotta ujjait. Aha, szóval robbanás, ez valami bomba? Lexnek eszébe jutott az a képsor, amit a hieroglifák termében látott. Egy ragadozó felnyújtja a kezét, robbanás, felhő. Ez egy bomba? kiáltott fel. Olyan bomba? ami 1979-ben robbant ezen a szigeten, tette hozzá gondolatban. Kivette a tárgyat sepphelyes kezéből. Nehéz volt, a belsejében vibrált valami. Nos, remélem ezzel a szarral mindegyiket kinyírjuk. Átdugta a bombát a padlón lévő rácsok egyikén, hallotta, hogy a tárgy lezuhan a piramis belsejébe jut. Együtt maradunk, felmegyünk a felszínre, Ismételte sepphelyes kompjútere. Futásnak eredtek. A kiárathoz vezető folyosó tisztának tűnt. Lex meglátta a végén világító fényt, a piramis előtti csarnokban még mindig égtek a halogén lámpák. Amint azonban az oszlopokkal szegélyezett, széles lépcsőhöz értek, egy másik ragadozó botorkált elő a sötétségből. A vadász gondolkodás nélkül Lexre támadt. A nő védte a csapást, az öklével a lény melkasára ütött és gyorsan előre ugrott. A ragadozó meglepő módon hátra tántorodott. Lex észrevette, hogy a lény sérült, a maszkját és a sisakját elvesztette, az arca közepén furcsán rángatóztak az agyarak, a szájából zöldes hab szivárgott. A sebesült vadász visszavonult. Hirtelen megrodjant a térde, nem is bírt talpon maradni. Letérdelt, hátradőlt, és hevesen megrázta a fejét. A zöldes hab falakra, a szobrokra, a padlóra fröccsent. A lény felüvöltött és széttárta a karjait. Lex csak ekkor látta, hogy a melkasán megjelenik egy lüktető dudor. A ragadozó üvöltése hörgésbe fulladt. A mellé megfeszült, majd szétrepett a bőr, a sebből foszforeszkáló vérgeizérek és szervdarabok löveltek ki. Lex az egyik oszlopos tántorodott, megtámaszkodott és elborzadva figyelte, ahogy az újszülött rovar kidugja a fejét a zöldes nyákából. Az apró lény azonnal csattogtatni kezdte az állkapcsát, és a szószoros értelmében kirángatta magát a vadásztestéből. testéből. előrelépett előre lépett és aktiválta a vállára erősített plazmafegyvert. A szétrobbant melkasú vadászból kikandikáló rovarfején egy pillanatra három vörös pont jelent meg. Sepphelyes helyes tüzelt. A plazma sugár fatokra robbantotta az újszülött rovart és a térdelő ragadozó melkasát. Vörös tűz lobbant, fekete füst keletkezett. A levegőt megtöltötte az égő hús gyomorforgató bűze. Lex oldalra fordította a fejét, a falra vetődő árnyi játékon nézte végig, hogy a két földön kívüli lény, az apró rovar és a hatalmas ragaduzó teste a lángok martalékává válik.